Man kunde se hur manskap låg i gräset bakom sina sammankopplade hästar och läste i små böneböcker. Därefter hölls korum och man satt upp. Bara sakta tätnade hoparna under standaren till marschkolonnen. Innan man alls kunde marschera iväg fanns det fler problem att lösa än bara att samla ihop manskapet. Bland annat måste kassorna delas ut. Kreutz började samla de olika kassorna till livregementet. Det var ett svårt arbete då kassavagnarna var utspridda och en del till yttermera visso fastnat i kärren. Avsikten var att få ihop alla kassorna in vid livregementet till häst och sedan tillkalla regementskvartermästarna och kommissarierna för utdelning. Den som fick ansvaret för att regementerna skulle få sig tilldelat en proportionell del av de samlade tillgångarna var Abraham Sederholm, den unge sekreteraren som varit med roststyrka Rostyrka och då blivit av med sin rikedomslastade handhäst. Mitt under det att Sederholm stod och talade med Kröjts om kassorna avbröts deras samtal av skott. En ryttmästare kom fram till kröjt som meddelade att det kommit rapporter från förvakterna om att fienden var i Anmarsch. Det visade sig att rysk kavalleri red till attack mot de svenska posteringarna uppe på platåbranten. De svenska soldaterna presterade ett kort motvärn och flydde sedan bort mot armén ner vid floden. Ryssarna följde efter. Kreutz skickade snabbt bud till Levenhaupt och red därefter upp för branten upp på platån. Där mötte en hop svenska ryttare som flydde i full karriär, förföljda av en stor avdelning kosaket. Åsynen av den höga officeren framtvingade en del oral heroism hos några av soldaterna. Fortfarande flyende började de gapa åt sin kornett. Stå du, lappare! Du är icke värd att vara officerare. Vi stöter värjan i dig. Stå om du är en bra karl! Lika fullt fick Kreutz dem att stanna upp och förenade med en annan postering drev de alla kosakerna tillbaka. Nya grupper med kosaker ram till, men de tätnande svärmarna drog sig dock för det mesta runt de svenska avdelningarnas vänstra flank, i riktning mot bagaget nere vid Njeper. De svenska ryttarna gjorde halt. När Kröjts såg bakåt mot floden kunde han se Meierfeldts dragoner i marsch och kallade till sig förstärkningar från dem. Två kompanier slöt an till kröts grupp som strax fortsatte sin framstöd. Ryssarna drevs tillbaka ännu ett stycke och de svenska ryttarna kunde skrita upp på ett par kullar. Där öppnade sig slätten för Kreutz. Det han då fick se måste ha inneburit en oerhörd chock för honom. Markkolonnerna nere på fälten vid floden hade redan fått order att ge sig iväg när knattret från skottsalvor började höras uppifrån platåbranten. Regimenterna som stod längst fram sattes ändå i rörelse och började arbeta sig upp för sluttningen. Svenska adelsfanen, ett litet förband på cirka 300 man kommenderade av översten Anders Ramsvärd, hade fått i uppdrag att skydda artilleriet i deras marsch. Parentes. Adelsfanan var en värvad enhet som betalades av den svenska nobiliteten förbandet hade anor ända tillbaka till Erika av Pommern och tidigt 1400-tal. Närmast dem stod upplands dragoner som också slöt an. Gång på gång utsattes de för attacker från kosacker. Ryttarna fick helt klart för sig vad skottlossningen betydde när de nådde upp på höjdplatån. Framför sig kunde de se en hel reguljär rysk kor uppställd i en halvmånformad avde redo till strid. Ryssarna hade hunnit i fatt den svenska armén. Samma sak kunde Kreutz se uppe på sin höjd. En lång, lätt buktande slaglinje sträckte ut sig på slätten framför honom. Det var en sammansatt styrka som mest bestod av kavalleri men som även inrymde infanteri, artilleri och irreguljärt ryteri. Att den efterföljande styrkan var så mångsidigt sammansatt måste också ha varit en stor överraskning för de svenska. Kommandot fördes av Mjenschikav, som nu red långt framme vid förtrupperna för att ta sin titt på svenskarnas dispositioner. Infanteriet hade marscherat uppsuttet, stundtals två man per häst och därför klarat av att hålla jämna steg med rytteriet. Det var en lysande enkel improvisation av ryssarna som på så vis fått med sig det oombärliga Semjanavski regementet Ett elitförband ur den ryska arméns gardesbrigad. Detta infanteri stod uppställt i mitten av slaglinjen. Deras handhästar stod uppställda i en lång rad en bit bakom denna linje. De båda flankerna bestod av tio dragonregementen. Den ryska kåren saknade som sagt inte heller artilleri. Med sig hade man ett mindre antal pjäser. Troligtvis Sjemjanavskiregimentets sex trepundiga kanoner samt ett antal tvåpundiga kanoner som tillhörde Dragonförbanden. Dessa pjäser fördes framåt mot platåbrantens krön bakom en gles skärm av irreguljärt rytteri och förtruppsavdelningar. Det var de som drabbats samman med de svenska posteringarna. De ryska trupperna räknade sammanlagt kring 9000 man. Kreutz skickade iväg en rapport Karl för att berätta vad han såg. Ryssarna var på väg rakt mot dem, rakt mot den tilltuffsade armén nere i flodsänkan. När den chockartade nyheten om att ryssarna hunnit i kapp blev varmans egendom spred sig nya svallvågor av skräck och panik genom den svenska hären. Nya svärmar av människor slängde sig ut i Njepr, både med och utan hästar. En bland folket nere i stranden var bataljonspredikanten Sverna Grell. Han var född 1685 i Torups församling i Halland. Sina studier till präst hade han inlett som sjuttonåring 17 år 1702. Parenthes. Ett närliggande kall och hans far var kyrkoherde. Slut Men ordinationen hade han fått först för drygt fyra månader sedan. En liten tröst kunde dock vara att den skett i kungens närvaro. Sven hade redan packat sina käraste ägodelar i ett par väskor och en våtsäck i förhoppningen att kunna ta dem med sig över floden. Det hade dock gått